Розділ другий. Видавалося, що його, як і решту вогоньських кораблів, будували не закресленням, а сяк так зліпили докупи з льодяних брил. Неоковирні брудно-жовті вирости й надбудови, що стирчали з нього під найдивовижнішими кутами, уже самі по собі могли б зіпсувати зовнішній вигляд будь-якого космічного корабля. Але у даному випадку навряд чи було тут щось псувати. Знаходилися свідки, які божилися, що їм траплялося помічати у небі і набагато бридкіші об'єкти, але їм просто не зняли віри. І дійсно, щоб побачити щось відразливіше, аніж корабель вогонів, слід було би пробратися на борт зорельота і поглянути на будь-якого вогона. Втім, якщо ви при своєму розумі, то саме цього постараєтеся уникнути, бо пересічний вогон, глибоко не замислюючись, вчинить вам таку прикрість, що ви пошкодуєте, що з'явилися на світ. Або ж, якщо ви мислите раціонально, що на світ з'явився цей вогон. Зрештою, пересічний вогон, мабуть, взагалі замислюватися не стане. Вони, істоти, простодушні, прямолінійні, мізками не переобтяжені і ледве чи були вони створені для того, щоб міркувати. Анатомічні дослідження свідчать, що мозок вогонів утворився з надто деформованої, зміщеної і розладненої печінки, отож можна віддати їм належне, сказавши, що вони добре знають, що їм найбільше до вподоби, а на загал до вподоби їм дошкуляти іншим і, де це можливо, лютувати безміри, а не подобається їм залишати після себе незакінчену роботу, особливо цьому вогонові. І, зокрема, з різних причин, саме цю роботу. Цим вогоном був капітан-простетник вогон «Джелц» із Галактичної гіперпросторової планової комісії, і саме він свого часу отримав завдання знищити так звану планету Земля. Він спробував зручніше вмостити своє бридке тіло у вузькому, липкому кріслі і втупився в екран, на якому з'явилася гарнесенька картинка зорельоту золоте серце. Йому було начхати, що золоте серце з його двигуном нескінченної непередбаченості найкрасивіший, найреволюційніший з усіх коли-небудь збудованих кораблів. Естетика, так само як і технологія, була для нього книгою за сімома печатями. Зрештою, да йому волю, він би поспалював усі книжки до однієї. Ще менше переймався він тим, що на борту зорильоту перебував Зафот Бібельброкс. Хоча той носив титул екс-президента галактики, і хоча усі поліцейські сили галактики займалися його пошуками та пошуками корабля, що викрав Зафот, вогонові було байдуже. У нього на думці було щось зовсім інше. Кажуть, що вогони не ставляться зверху до хабарів і підкупу. Так само, як і море не дивиться на хмари зверху вниз, і у даному випадку це було б цілком слушним зауваженням. Коли йому траплялося чути слова «непідкупність» чи моральні чесноти», він досягав з полиці тлумачного словника. Та коли його вуха вловлювали дзенькіт монет у великих кількостях, то хапав підручник, заправив поведінки і ж бурляв його подалі від себе. Виявляючи невгамовність при знищенні землі та усього на ній сущого, керувався він не зовсім і не виключно відданістю професійним обов'язком. Існували навіть сумніви, чи справді існував план збудувати цей відтинок магістралі, Але врешті-решт цю справу якось вдалося залагодити. Він відразливо хрюкнув від задоволення. «Комп'ютере!» – проквакав вогон. «З'єднай мене з моїм психіатром!» Через кілька секунд на екрані з'явилося обличчя Гега Гелфрунта, на якому сяїла усмішка, яка знає, що між обличчям вогона та її власним зараз пролягає відстань у десять світлових років. А ще у цій усмісті можна було помітити відблиск іронії. Хоча вогон незмінно називав його своїм власним фахівцем з догляду за місками, там не було за чим доглядати. І якщо по правді, то вогон працював на Хелфрунта, а не навпаки. Останній сплачував добі за великі гроші, за деякі його брудні послуги. Найуславленіший і процвітаючий психіатр, він разом із консорціумом своїх колег був ладний витратити будь-яку суму грошей, коли стало скидатися на те, що на кону опинилося майбутнє психіатрії. «Ну що?» – озвався він. «Привіт, мій капітане, вогон-простетник! А як ми себе почуваємо сьогодні?» Капітан вогонів розповів йому, що за кілька останніх годин, наводячи дисципліну, він позбувся майже половини своєї команди. Усмішка Хелфрунта не вгасала ні на мить. «Добре», – сказав він. «Я вважаю це абсолютно нормальною поведінкою для вогона». Ви же самі добре знаєте природний і здоровий перехід агресивних інстинктів у безпричинно жорстокі дії. «Але ви завжди так кажете!» – прохрипів вогон. «Теж добре!» – відповів Хелфрунт. «Я вважаю це абсолютно нормальною поведінкою для психіатра. Добре!» Отож, сьогодні ми обидва у дуже хорошому психічному стані. А тепер пора розповісти, що у вас нового з виконанням завдання. «Ми розшукали корабель!» «Чудово!» – зрадів Хелфрунт. «Чудово! А хто на борту?» «Там землянин!» «Прекрасно! А?» «Жінка з тієї ж планети. Вони останні!» «Добре, добре», – засяяв Хелфрунт. «Хто ще?» «Один хлопець наймення префект». «Так?» «І зафот Бібльброкс». На якусь мить посмішка Хелфрунта потьмарилася. «Ось як», – озвався він. «Я так і думав, дуже шкода». «Це ваш близький друг?» – поцікавився вогон, якому колись трапилося почути такий вислів, і він вирішив випробувати його у розмові. «Та ні!» – відповів Хелфрунт. «Ви же повинні знати, що з нашою професією ми не заводимо близьких друзів». гмукнув вогон. «Професійна нейтральність і неупередженість!» «Ні!» – весело відповів Хелфрунт. «Звідки ляг йому взятися? Він помовчав. Посмішка залишалася на губах, але очі дивилися похмуро. «Знаєте, цей Брокс, сказав він, – мій клієнт, і приносить мені найбільші зиски. Про такі проблеми з особистістю, як у нього, може мріяти будь-який психоаналітик. Перш ніж відігнати цю думку, – він ще трохи насолоджувався нею. «Одначе, – продовжував він, – ви готові виконати завдання?» «Так, гаразд, негайно знищить корабель». «А як же бібель, Брокс?» «Ну, що ж, – пожвавлено відповів Хелфрунт. Одним більше, одним менше. Яка різниця?» І зник з екрана. Капітан вогонів натиснув кнопку переговорного пристрою, який з'єднав його з тим, що залишилося від команди. «Приготуватися до атаки!» – наказав він. Саме у цю хвилю Зафот Бібльброкс на весь голос вигукував прокльони у себе в каюці. Дві години тому він сказав, що вони вирушать до ресторану на краю Всесвіту, щоб там перекусити. Після цього виникла гаряча суперечка з корабельним комп'ютером, і він кинувся до себе в каюту, погрожуючи, що вираховує фактори непередбачуваності на папері. Завдяки двигуновій непередбаченості зореліт «Золоте серце» став найпотужнішим і найнепередбачуванішим кораблем з усіх існуючих. Для нього не було нічого неможливого». Лише не варто було забувати і завжди пам'ятати, що він був настільки непередбачуваним, що неможливо було сподіватися, що трапиться саме те, чого ви прагнете. Ще коли Зафут був президентом, він замість того, щоб урочисто відправити зореліт у перший політ, викрив його. Він не міг переконливо пояснити, чому це зробив. Щоправда, не треба забувати, що корабель таки йому подобався. Він не знав, чому став президентом галактики, що щоправда, хіба що тому, що це видавалося йому «хорошою розвагою». Він не знав, що існували набагато вагоміші підстави, ніж ці дві, і що вони поховані глибоко у темних і недоступних ділянках двох його мізків. Йому би краще позбутися цих темних, недоступних ділянок двох його місків, бо час від часу вони виплигували на поверхню, і у світлих радісних ділянках його свідомості з'являлися дивні думки, які відволікали його від того, що він вважав основним заняттям свого життя, тобто від розваг. Наразі було, однак, не до розваг. У нього скінчилися терпіння її олівці, він відчув голод. А щоб йому у печінку вилився він. у цю хвилину форт-префект перебував у повітрі. Не те, щоб вийшло з ладу штучне гравітаційне поле корабля. Просто він учав сходами між двома відсіками корабля, які вели до кают корабельної команди. Стрибок був надто високий щоб отак просто виконати його одним махом. І тому він приземлився незграбно, похитнувся, ледь утримався на ногах і одразу помчав коридором, перекинувши кілька мініатюрних роботів слух. Завернув за ріг, до заходової каюти і, не зволікаючи довго, одразу виклав усе, що його тривожило. «Вогони!» – сказав він. Трохи раніше Артур Дент вийшов зі своєї каюти і вирушив на пошуки чашки чаю. Він відважився на цей похід без великого ентузіазму, бо, як йому вже було відомо, єдиним джерелом напоїв на всенькому кораблі була тупа залізяка, виготовлена корпорацією Sirius Кібернетікс». Вона називалася поживноматичний синтезатор напоїв, і Артур уже мав нагоду зустрітися з нею напередодні. Вважалося, що вона виготовляє напої усіх можливих гатунків, підбираючи їхній склад, згідно зі смаками і метаболізмом кожного, хто бажав скористатися її послугами. Втім, після випробування Артур переконався, що вона незмінно видавала пластикову чашку з рідиною, яка майже, але не зовсім, Повністю була не схожою на чай. Він спробував знайти спільну мову з машиною. «Чаю», – сказав він. «Діліться з іншими і насолоджуйтесь», – відповіла машина і видала ще одну чашку нудотливого піла. Він викинув її в урну. «Діліться з іншими і насолоджуйтесь», – стояла на своєму машина і приготувала ще одну порцію – «Діліться з іншими, їм насолоджуйтесь!» Це гасло процвітаючого департаменту скарг корпорації Sirius Cybernetics, який зараз займає значні ділянки суходолу на трьох середнього розміру планетах і залишається єдиним підрозділом корпорації, який за останні роки давав постійні прибутки. Це гасло викладене, а рече було викладене, велетенськими сяючими літерами, кожна висотою три милі неподалік від космопорту департаменту Скарг на планеті Ідракс. На жаль, вони виявилися такими важкими, що невдовзі після спорудження напису Фундамент під літерами подався, і вони провалилися майже на половину своєї висоти, зруйнувавши кабінети багатьох молодих і талановитих співробітників департаменту. Тепер уже покійних. Те, що залишилося від літер на поверхні, місцевою мовою означає «поцілуй мене десь» і більше не підсвічується вночі, хіба що під час особливо урочистих оказій. Артур викинув шосту чашку помийів. «Послухай, ну ти, машино!» – сказав він. «Ти твердиш, що можеш синтезувати будь-який існуючий напій. То чому ж ти постійно пропонуєш мені одне й те ж відразливе піло? Згідно з даними про поживність і смачність, – пробурмотіла машина, – діліться з іншими і насолоджуйтесь. Воно ж гидотне на смак!» І якщо ви отримали насолоду від цього напою, продовжувала торкотіти машина, чому б не запропонувати його друзям? Бо я не хочу їх втратити, вгідливо відповів Артур. Постарайся втямити, про що я тобі говорю. Цей напій, цей напій, радісно підхопила машина. Підібраний індивідуально для вас, згідно з вашими потребами з огляду на поживність і смачність. «Ага, розумію», – сказав Артур. «Тобто у мене смак мазухіста, так? Діліться з іншими і насолоджуйтесь. А що б тебе заткнуло? Більше нічого не бажаєте?» Артур вирішив, що краще здатися. «Ні», – відповів він. Але потім передумав. «Нехай йому грець, не буду піддаватися». «Бажаю», – рішуче сказав він. Ти, послухай, це дуже просто. Мені тільки потрібна чашка чаю, і ти мені його приготуєш. Помовч і послухай. Він сів. Він розповів поживноматові про Індію, він розповів машині про Китай. Розповів їй про цейлон, а ще про листочки, що висихають на сонці. Розповів він і про срібні чайнички. Про після обідня чаєпиття в літньому саду, про те, що слід спершу подавати молоко, не доводячи його до кипіння. Він навіть переповів, що правда, дуже стисло, історію іст індійської компанії. Оце воно таке? озвався поживно мат, коли розповідь закінчилася. Так, відповів Артур, це те, що я хочу пити. Вам потрібен смак листочків, зварених у воді? «Ну так, з молоком. Вичевленим з корови. Ну, якщо можна так сказати. Я гадаю. Але для цього мені потрібна допомога», – по діловому відповіла машина. У її голосі уже не чулося привітного щебетання. Справа перш за все. «Гаразд, що мені робити?» – запитав Артур. «Ви вже зробили достатньо», – проінформував його поживномат. Машина викликала корабельний комп'ютер. Поживномат розповів комп'ютерові про чай. Комп'ютер повагався, потім під'єднав свої логічні схеми до поживномата, і вони обидва занурилися у похмуру мовчанку. Якийсь час Артур спостерігав і прислухався, але більше нічого так і не дочекався. Потім він гримнув по машині кулаком, але і це не допомогло. Врешті-решт йому набридло, і він подався до рульової руки. У порожньому просторі непорушно застиг зореліт золоте серце, навколо поблискували мільярди світлячків галактики, а до корабля скрадався бридкий, брудно жовтий, неоковирний корабель вогонів.